Марія Матіос, щоденник «Страченої», психологічна розвідка, видання «Друге», видавництво «Літературна агенція «Піраміда», Львів, 2011 рік, читає Зоя Кваснюк. Частина Кінцева. Навіщо люди шукають диявола? Ось він ліворуч. Серцем називається. Початок. Мабуть, навіки завойованих жінок, як і навіки завойованих територій, і справді немає, і злаідністю прирученого змія прошепотів, ніби. Просичав чоловік, нахиляючись до самих моїх очей. Далі він схилився нижче, ніби мав намір цілуватися. Мої уста подалися назустріч. Але чоловік різко випростався і докінчив, очевидно, наперед, заготовлену фразу «Я не зумів змиритися з тим, що навіки завойованих жінок немає. Його незвично жорсткий і холодний погляд гіпнотизував і без того зневолене тіло. Із розгорнутим детективом Василя Шкляра я все ще напівлежала на тахті застеленій квітчастою хусткою у великі ружі, але незбагненним чином відчувала загрозливу небезпеку оманливої ідилії. Нав'язлива думка про те, що ось-ось повинно щось трапитися, не давала можливості зосередитися чи, подай, підвестися, щоб здобути кращу точку опори. Та коли замить Чорний отвір пістолетного дула, що різко вигулькнув із паперового пакунка, втупився мені в груди, я зареготала. Мій нервовий, а може і страшний сміх, перекочував із горла в піднебіння, як сльози, і нагадував швидше ридання».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 Далі не пам'ятаю. Кінець. Ваша честь. Нарешті після тривалого шуму в переповненій залі і глибокої паузи вже в повній тиші прокурор, що виступав головним обвинувачем, звернувся до насупленої майже безформної жінки судді невизначеного віку – сповитою в чорну, таку безформну, як і вона сама, мантію. Схилившись в галантному поклоні, він чомусь приклав руку до серця, а далі театрально закотив до очі. «Почну з кінця». Поки прокурор лаштував слова у викінчену думку, суддя – Однією рукою встигла підтягнути під столом зморщені колготи і правим носком почухати ліву литку. Навіть коли б у цьому залі вишукувалася рота найкращих адвокатів країни, прокурор демонстративно звертався до захисника підзубної сторони. Отож, навіть коли б тут захист вели найкращі адвокати країни. Які з такою ж палкістю доводили би протилежне тому, про що я зараз говоритиму, і навіть коли б у цій залі засідав наш найбезпристрасніший Конституційний суд, мій вердикт не змінився б ані на йоту.